В їх роду були кардинали і воєводи, був посол у Січ-Запорозьку. Чималенько із роду допомагало Наполеонові звільняти Польщу від російської окупації. А як один з них проти батькової волі пішов служити царю і воював на чужому боці на Березині, то не захотів батько його навіть і бачити. Син насмілився все ж прийти у російському мундирі і при орденах імператорських. І тоді схопив старий револьвера і вистрілив в того тримтячою рукою. Куля на щастя лише мундир пробила, але син більше ніколи не посмів перед батьком постати. А міхалів батько так рано на жаль відійшов. Мама ж його, чи не найвишуканіша красуня в окрузі, заміж вдруге зареклася виходити всю ласку й тепло тобі віддала, аби виріс правдивим таки козаком. Хоч дрібненький та жвавий, по землі ледве вчився ходити, а в сідлі вже тримався вправно. Тільки вгору трішки піднявся, як став ганяти верхи, аж мерехтіло в очах, аж переляк хапав старших. Коли мчав по здубові гайки і березові, знов вилітав на рівнину, де обабіч шляху, то вусати ячмінь котив хвилю, то наче снігом посипані зацвітали і до памороків пахли гречки. Синє небо зливалося воєдино з полем, ляним, квітуючим. Ледве очі заплющиш, як постане у пам'яті стара церковка при в'їзді в Гальчинці, з долини річки чути шум і криктання водяного млина, старістю втомленого і неспинною вічно, довгий шерех біленьких хат у садах, що благовіють медом і бджолиними крилами аж віддзвонюють. А ще, певно, навіть як помиратимеш, бренітимуть струни і звучатиме тихий голос твого учителя, кобзаря Левка, що наспівував думи козацькій пісні. Вони п'янили кріпше вина ті пісні про вольність, ті думи, що мали сміливість кривду називати кривдою. Доля не раз манила ласим дарунком, та ти виходив на інший свій шлях, зовсім ще молоденького, обрали Житомирці тебе маршалком, але ж зрікся оноровий тої посади на користь дядька, що посів на виборах друге місце, принесли бо звир'ю бусли на втомлених крилах не тільки весну, а й дух свободи людської та бажання її здобути. Ти тоді сам умив руки від власної долі, бо ж куди вважав неправди багато на світі і злої кривди. Он, поміщикові Тамбовському, за батькову участь у полоненні Тадеуша Костюшка, дарували височайшим указом село під Києвом. Людині жорстокій і немилосердній він підвішував своїх крепосних жінок за волосся до стелі, тоді потрохи підрізував бритвою коси. Коли зоставалося трішки того волосся і воно не витримувало більше тіла, жінка зривалася і решта коси разом з окривавленою шкірою на гакові тихо погойдувалася. А дружок його офіцер Гусарський запросив у гості друзів повеселитися. Силою зігнали з усього села кріпосних молодиць і дівчат для втіхи відомої. Добре таки гуляли, доки чоловіки, брати і батьки тих невільниць не обклали дім сухою соломою і підпалили. А самі чатували навколо з сокирами й молотками, жодна чоловіча душа не вихопилася з того вогняного пекла. Але всеньке село у Сибір пішло. Дивно, якось складалося у твоєму житті. На час, коли тебе обрали маршалком, для себе ти вже вирішив взяти участь у повстанні. В тебе був вибір, і водночас не було. Життя йшло за стрімкою і невмолимою логікою. Звісно, ти мав можливість порушити той перебіг, але хіба за умови, що перестав би поважати сам себе? Ти мав 17 травня вийти із Гальчинців на чолі кіноти із 30 чоловік загону, сформованого власним коштом і зі своїх людей. Та обставини, і хто тепер скаже, випадкові чи не випадкові, змусили виступити навіть раніше. В стані, де оглядав коней перед маршем, вбіг захеканий козак. Пане, по вас прибули жандарми. Перша думка Втікати. Але як? Скількома козаками замість загону, який мав приєднати до всіх повстанців? Ні, спокійно. Наскільки здавалося, пішов у дім, а там, у кімнаті, де переховував свої револьвери і шаблю, ротмістр зі ще одним жандармом уже чекають. Вам велено прибути в Житомир до генерал-губернатора Левашова. Ротмістр звернувся французькою, тоном сухим і діловитим, безбарвним і без смаку, як переварена і вистуджена вода. То. «Запрошення чи наказ?» – перепитав обачненько для годиться, аби виграти час, як раптом почулися дзвони з недалекої дзвінниці. Тривожні якісь, не такі, що в церкву кличуть. «Москалі людей збунтувати хочуть», – спала найперша неймовірна думка, але тільки на мить, якраз через ту неймовірність. І тут з виляском відчинилися двері, гурт сільських людей увірвався в кімнату. «Нашого пана арештувати ми не дамо!» Жандарм смикнувся було до руків'я шаблі, але хтось з козаків ударив його по руці, кілька чоловіків навалилися на рот містра та жандарма, враз повалили на землю. Тих, хто повинен був ув'язнити бунтарів, тепер самих замкнули в пивниці.